Хоч це може видатися дивним, великі змагання, такі, що ви їх можете бачити завдяки моїм журналам, не завжди помітні учасникам. Багато залежить від того, про що люди мріють у глибині душі. Я завжди переймався формуванням мрій так само, як і формуванням дій. Між рядками моїх журналів ховається боротьба з поглядом людей на самих себе. Важка суперечка на полі – де мотиви нашого найтемнішого минулого можуть вирватися з підсвідомого резервуара і стати подіями, з якими мусимо не лише жити, а й боротися. Це гідроголовий монстр, що завжди нападає з того боку, де ми його не бачимо. Тому я молюсь, аби ви, подолавши мою частину золотого шляху, не були вже невинними дітьми, що танцюють під музику якої не чують. Викрадені журнали. Нейла рівномірно і повільно крокувала, підіймаючись гвинтовими сходами до аудієнційної зали бога імператора на вершині південної вежі цитаделі. Щоразу, коли вона проминала південно-західну арку межі, вузькі вікна щілини рисували стовпами пилу золоті лінії на її шляху. Вона знала, що в центральній стіні поруч із нею є іксіанський ліфт, достатньо великий, щоб підняти масивне тіло її владики до верхнього покою і, напевно, достатньо місткий для її відносно невеликої постаті. Але не шкодувала, що мусила користуватися сходами. Бриз, який віяв крізь причинення вікна, приніс із піщаних надм запах паленого кременю. Низьке сонце, висвічуючи рубіновими вогниками, спалахувало на плитках із червоного мінералу, убудованих у внутрішню стіну. Час від часу вона крізь чілини вікон поглядала на дюни. Жодного разу не зупинилася, щоб помилуватися речами довкола неї. Ти маєш героїчну нетерплячість, нейло. сказав їй колись владика. Зараз згадка про ті слова зігріла її. Лето зі своєї важі стежив за просуванням нейли довгими гвинтовими сходами, що закручувалися спіраллю довкола і ксіанської штольні. Він бачив цей підйом завдяки ксяанському пристрою який із чотирикратним зменшенням проєктував її образ на тривимірний екран просто перед його очима. «Як точно вона рухається!» – подумав він. Знав, що ця точність походить із ревної простоти. Вона мала на собі синю форму рибомовок і накидку з каптуром без яструба на грудях. Проминувши сторожовий пост біля підніжжя вежі, Скинула світлопоглинальну маску, яку мусила вдягати для особистих візитів. Її кремезне, москалисте тіло скидалося на тіла багатьох інших його вартівниць, але обличчя не нагадувало жодне інше у всій його пам'яті майже квадратне, з таким широким ротом, що, здавалося, ніби він тягнеться від вуха до вуха. То була ілюзія, викликана глибокими складками в кутиках губ. Її очі були блідозеленими а коротко обтяте волосся мало колір старої слонової кості. Чоло ще більше посилювало ефект квадратності. Майже пласке, світлими бровами, ледь помітними над очима, від яких годі було відвести погляд. Прямий ніс не дуже виступав над обличчям, закінчуючись поблизу рота з тонкими губами. Коли Нейла говорила, її великі щели перескривалися і закривалися, як у деяких первісних тварин. Її сила, мало кому відома поза корпусом рибомовок, була легендарною. Лето бачив, як вона однією рукою підняла стокілограмового чоловіка. Її першу появу на Аракісі влаштували без втручання Монео, хоча Мажордом знав, що Лето використовує своїх рибомовок як таємних агенток. Лето відвернувся від рухомої фігури і крізь широкий отвір поблизу нього глянув на південну постелю. Кольори далеких скель танцювали у його свідомості – коричневий, золотий, темно-бурштиновий. Далекий кліф перетинала рожева лінія, достеменно такої ж барви, як пір'я Чаплі. Чаплі більше не існували ніде, поза його пам'яттю. Але він переніс цю бліду пастельну стрічку до внутрішніх очей, і здавалося, ніби вимерлий птах пролетів біля нього – він знав, що підйом починає вже втомлювати навіть Нейлу. Врешті вона зупинилася перепочити, затримавшись за два кроки від відмітки 3/4 підйому, точнісінько там, де відпочивала щоразу. Це було часткою її точності. Однією з причин, чому він повернув її сюди, з віддаленого гарнізону на Сепреку. Яструб Дюни пролетів повз отвір поблизу Лето, Всього на відстані кількох розмахів крил від стіни вежі. Увагу птаха привернули тіні біля підніжжя цитаделі. Лето знав, що інколи туди запігали дрібні тваринки. На обрії, за лінією льоту яструба видно було тьмяну смугу хмар. Яким дивним для старих фременів усередині нього було все це. Хмари на аракісі, дощ і відкрита вода, Лето нагадав внутрішнім голосам. «Усюди, крім цієї останньої пустелі мого сар'єру, від першого дня мого правління немилосердно ведеться перетворення дюни на зелений Аракіс. Ар Лето подумав, що вплив географії на історію переважно зостається нерозпізнаним. Люди частіше обачають вплив історії на географію. «Хто власник цього річища?» цієї зеленої долини, цієї планети. Ніхто з нас. Нейла знову рушила вгору, не відриваючи погляду від сходів, які мусила подолати. Думки Лето зосередилися на ній. «З багатьох причин вона найкорисніша помічниця, яку я будь-коли мав. Я її Бог, вона беззастережно мені поклоняється». Навіть коли я жартома нападаю на її віру, вона сприймається лише як випробування. Вона знає, що вища понад усякі випробування. Не ставила питань, коли він посилав її до бунтівників, наказавши в усьому слухатися Сіону. Якщо Нейла сумнівалася, і навіть якщо висловлювала свої сумніви, достатньо її власних думок, аби повернути віру. Чи то раніше було достатньо? Останні послання виразно свідчили, що Нейла вимагала від святої присутності відбудови внутрішньої сили. Лето згадав першу розмову з Нейлою, коли жінка аж дрижала від запалу справити йому приємність. «Навіть якщо Сіона, пошле тебе вбити мене, ти мусиш підкоритися. Ти в жодному разі не можеш показати їй, що служиш мені». «Ніхто не може вбити вас, владико!» «Але ти мусиш підкоритися, Сіоні!» «Звичайно, владико, це ваш наказ!» «Ти мусиш підкорятися їй в усьому!» «Я зроблю це, владико!» Чергове випробування Нейла не ставить під сумнів моїх випробувань Сприймає їх як блошені укуси Її владика наказує? Нейла підкоряється я не можу дозволити, аби щось порушило цей зв'язок. Лето подумав, що з неї вийшла б чудова шеда от давнини, та, що черпає з криниці. Це було однією з причин, через які він подарував Нейлі кресножа, справжнього, збереженого січі табор. Він належав одній із дружин Стілгара. Нейла носила його в схованих під одягом піхвах, більше, ніж талісман – ніж як зброя Він вручив їй кресніж за первісним ритуалом З церемонією, що вразила його самого вибухом емоцій Які він вважав назавжди похованими Це зуб Шайхулуда Він простяг як клинок своїми срібношкірими руками Візьмеш його І станеш часткою минулого і майбутнього Заплямуєш його І минуле не дасть тобі майбутнього Нейла прийняла клинок, а тоді піхви. Виточи кров із пальця. Наказав Лето. Нейла підкорилася. Вклади клинок. Ніколи не ховай його, не забарвивши кров'ю. Нейла знову підкорилася. Доки Лето вдивлявся у тривимірне зображення Нейли, його роздуми про цю давню церемонію скаламутив смуток. Якщо не триматися звичаю старих фременів, клинок ставатиме дедалі крихкішим і непридатнішим. Крисніж збереже свою подобу життя Нейли, але не надто довше. Я відкинув частку минулого. Як сумно, що давні шедаут стали теперішніми рибомовками. А справжнього крисножа використано, щоб сильніше зв'язати слугу з його паном – він знав, що дехто вважає, наче його рибомовки, насправді є жерицями, відповідю Лето Беннегесеріт. «Він творить іншу релігію!» – казали Беннегесеріт. «Нісенітниця! Я не творю релігії! Я сам релігія!» Нейла війшла до священної вежі і зупинилася за три кроки від повозу Лето, опустивши погляд униз, як і належить підлеглій. Усе ще перебуваючи в своїх спогадах, Лето сказав «Глянь на мене, жінко!» Вона послухалася «Я створив святу непристойність!» Промовив він «Релігія, побудована довкола моєї персони, викликає в мене огиду!» «Так, владико!» Зелені очі Нейли над позолоченими подушечками щік дивилися на нього без питання без розуміння, без потреби жодної відповіді. Якби я послав її збирати, зорі пішла б і спробувала. Думаю, що я знову її випробовую вірю, що вона могла б мене розгнівати. Ця клята релігія мусила б закінчитися разом зі мною. гукнув Лето. Навіщо мені хотіти напустити релігію на мій народ? «Релігії руйнують зсередини. Як імперію, так і окремих людей однаково!» «Так, Владико!» «Релігії творять радикалів і фанатиків, таких як ти!» «Дякую, Владико!» Короткий спалах псевдолютій зник йому перед очей, провалившись у глибини пам'яті. Ніщо не надщербило твердої оболонки найлиної віри. «Топрі прозвітував мені через Монео», – промовив Лето. «Розкажи мені про Топрі, Топрі-хробак. Хіба ви не називаєте так мене серед бунтівників? Я в усьому підкоряюся своєму владиці». «Туше!» «Отож цим Топрі не варто займатися?» – спитав Лето вона правильно його оцінила. Він незграбний, каже речі, які інші повторюватимуть, відкривши таким чином, що це його рук справа. Через кілька секунд після того, як Кобат почав говорити, вона впевнилася, що Топрі був шпигуном. «Усі погоджуються, навіть Монео», – подумав Лето. «Топрі поганий шпигун». Ця згода розвеселила Лето. Дрібні махінації каламутили воду, що була для нього цілковито прозорою, хоча виконавці далі пасували до його проєктів. «Сіона тебе не підозрює?» – спитав Ледо. «Я не є незграбною. Ти знаєш, навіщо я тебе покликав? Щоб випробувати мою віру?» «Ах, Нейло, як мало ти знаєш про випробування!» «Я хочу, щоб ти оцінила Сіону. Хочу бачити це на твоєму обличчі, розглядіти в твоїх руках і розпізнати у твоєму голосі», – сказав Лето. «Вона готова?» «Така, як вона, потрібна рибомовкам, Владико. Чому ви ризикуєте її втратою?» «Змушувати до такого виходу. Найпевніший спосіб втратити те, що я ціную в ній найбільше». Промовив Лето. «Вона повинна прийти до мене у повноті своїх незайманих сил». Нейла опустила очі. «Як накаже мій владика?» Лето розпізнав цю відповідь. Такою була реакція Нейли на все, чого вона не розуміла. «Вона витримає випробування, Нейло. Як його описує мій владика...» Нейла здійняла очі на обличчя лето. «Не знаю, владико. Звичайно, вона сильна. Лише вона вижила з вовками, але нею керує ненависть». «Цілком природно. Скажи, Нейло, що вона робитиме з речами, які викрала в мене? Хіба Топрі не поінформував вас про книги, що як їм вірити, містять ваші святі слова?» «Дивно». Як вона самим лише голосом може промовити слова з великої літери?» Подумав Лето. Відповів сухо. «Так-так, іксіанці так. вже мають копії, а невдовзі гільдія та сестринство напружено працюватимуть над ними». «Що це за книги, владико?» «Це мої слова до народу. Я хочу, щоб їх прочитали. Ще я хочу знати, що сказала Сіона про карти цитаделі» які вона забрала? Вона каже, що під вашою цитаделлю є велике сховище меланжу, а карти його покажуть. Карти нічого їй не покажуть. Вона пробиватиме тунель? Шукає іксіанських інструментів для цього. Ікс її цим не забезпечить. Існує таке сховище прянощів, владико? Так. Я... «Пайка про те, як захищено ваше сховище, владико. Сам Арракіс було б знищено, якби хтось спробував украсти ваш меланж. Це правда?» «Так. І це знищило б імперію. Ніхто б не вцілів ні Гільдія, ні Сестринству, ні Тлейлаксу, ні навіть Рибомовки. Тут вона стригнулася. «Я не дозволю Сіуні спробувати здобути ваш меланж». «Нейло, я наказав тобі підкорятися сьогодні в усьому. Так ти мені служиш?» «Владико!» Вона стояла налякана його гнівом, ближче до втрати віри, ніж будь-коли. Це була криза, яку він створив, знаючи, чим це мусить закінчитися. Нейло поволі розслаблялася. Бачив хід її думок, наче вона викладала їх йому найяснішими словами – «Остаточне випробування!» «Ти повернешся до Сіони і захищатимеш її життя коштом свого власного», сказав Лето. «Це завдання, яке я поставив перед тобою і на яке ти погодилася, саме тому тебе й обрано. Тому ти носиш клинок із родини Стілгара». Її права рука потяглася до крис ножа, схованого під накидкою. «Наскільки певним є те, – подумав Лето, – що зброя може замкнути людину у визначеній схемі дій». Він із захватом вдивлявся у застигли тіло Нейли. В її очах не було нічого, крім поклоніння. «Остаточний ригористичний деспотизм, а я його ненавиджу!» «Тож іди! – ревнув їй. Нейла обернулася і поквапом подалася від святої присутності. «Чи це того варте?» – питав себе Лето. Але Нейла сказала те, що він мусив знати. Нейла відновила віру і точно з'ясувала для нього те, чого Лето не міг знайти в потьмянілому образі Сіони. Інстинктам Нейли слід було вірити й. «Сіона досягла вибухової точки», якої я потребую.